У середній смузі візерунок переважно рослинний та яскравіший, а в південній смузі писанки відзначаються видатною поліхромією та різноманітністю малюнка, часто дуже архаїчного, що нахадує за перше століття християнства, як, наприклад, малюнок риби, анаграма Христа, півників, церков а особливо Грецького Христа у безлічі варіацій, що зустрічаються переважно у гуцулів. Великодні свята закінчуються поминанням мертвих, молитвами і головним чином ритуальною тризною на гробках. В могильні гробки закопують яйця та шкаралущу від з'їджених яєць, кості з'їджених тварин, свячену сіль тощо. Виливають потім на могилу чарку горілки, примовляючи їжте, пийте і нас грішних споминайте». Часом цокають крашанками об могильний хрест, надбивають їх, а потім віддають старцям. Крім того, в деяких місцевостях існує ще звичай обносити шкаралущу великодніх яєць на річку та пускати її по воді в певній надії, що вона попливе до далекої країни, де живуть рахмани, брахмани, цепто тобто індуси, які не знають, коли настає Великдень, та святкують його тоді, коли до них припливе шкаралушчо-крашанок з України. Рахманський Великдень Напередодні Юрія, 23 квітня, що його свято належить також до соняшного культу, у деяких місцевостях лагодять лялю. Вибравши найкращу серед себе, дівчата оздобляють її шию, груди, руки і ноги ріжним зіллям, а на голову вдягають вінок з квітів. У такому вбранню садовлять її на дернову лавку, куди ставлять також глечик з молоком, Сир, масло тощо А до них кладуть кілька вінків з свіжого зілля Потім на округі цієї лялі Починають коловий танок Що йде в супроводі пісень Нарешті і частуються А ляля роздає вінки всім присутнім Де не де вінки несуть до води Ставлять на них запалені свічки Та пускають їх за водою у самий день Святого Юрія всі обряди мають наявний скотарсько-хліборобський характер. Зрання духовенство йде хресним ходом на жита. Служать молебні, поле скроплюють свяченою водою. А потім усі сідають на землі, їдять рештки великодньої страви, п'ючи при тому горілку, та знову-таки примовляючи сакраментальну формулу – роди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю. Худобу ще зі сходом сонця виганяють в поле на Юр'єву росу, бо святий Юрій очиняє даним йому от Бога ключем землю та наказує їй родити рослини а тому і худоба, наївшись трави з Юр'євою росою, стає міцна та тучна. Але в інших місцевостях цього дня худобу зовсім не виганяють у поле, бо бояться вовків, що їх протектором, як відомо, є святий Юрій – вовк Юркові собака. Починаючи з Юр'євого дня, Набирають повної сили весняні пісні, веснянки чи гаївки, що їх супроводять а різноманітні ігри, які мають дуже виразний весняний характер. Ці ігри та пісні розглянемо в статті про українську народну словесність. Поворіт «Сонця на зиму» святкують уночі напередодні свята народження Івана Христителя або по-народному Івана Купала, 24 червня. Тепер ми явно річ дуже далекі від тих часів, коли в навечері дня предотечіва мужам і отрокам бивах великої прільщеніє.